Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm yedi namazı qılır, ayaq üstə, ağlayır, saqqalı, sinəsi, göz yaş olur. Sonra namazı bitirir, oturub, Allahı yad edir, yenə ağlayır, ayaqlarının üstü yaş olur, göz yaşı, sonra yerinə uzanır, yenə ağlayır və yeri yaş olur. Hayşə radiyallahu anh, yine soruşur ki, Ya Resulallah, nədir sən ağladan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyil ki, bu gedəməni ayələr nazil olub ki, vay onlara oxuyub, onlara əməl etməyənlərin halına. Sonra o ayələri oxuyur. O ayələrdə deyir ki, deyilir ki, həsli müminlər, arıl sahibləri o kəslərdir ki, Allahı ayaq üstə də, oturan yerdə də, uzanan yerdə də yad edirlər. Peyğəmbər s.ə.v. aya nazir olan kimi qalxıb onu təsbir etdi. Allahın əmrini yerinə yetirdi.